У фойє ресторану гриць і мартофляк курили. «Ростику, уявляєш, яка навколо лажа!» – казав гриць. «Я вже геть замахався. Вони на кожному кроці. Розумієш, старенький, адже він тягне на цілого капітана. Звідки він узявся? Хто його привів до нас?» «Він зустрічав Хомського на вокзалі. Сказав, що від Мацапури». «Тим гірше для Мацапури». Розумієш, старенький Ростику, я на них маю чуття. Це лажа, причому страшна. Я так не думаю. Який їм сенс? Він і справді всього лише комсомольський хлопчик, як каже. Не будь таким легковіром. Як може простий комсомольський хлопчик так зухвало користуватися цими штуками? Якими штуками? Ну, підземний хід, ключі, всі офіціанти кланяються, вільний стіл для нас відразу знайшовся – а ти бачиш, як він лізає зі своїми питаннями. Ну, йому просто цікаво. Йому цікаво, я згоден з тобою, йому цікаво. Слухай, Ростику, коли ти збираєшся до Америки? Десь наступного місяця. Я ще не маю квитка. Знаєш що? Візьми в мене оцих 10 баксів, але так, щоб ніхто не бачив. Навіщо вони мені, Грицю? Я дарую тобі, купиш там щось для Марти. Вона в тебе фантастична, старий. Дякую. Ти розумієш, зараз навколо така лажа. Ми повинні триматися. Я їх ненавиджу всіх, розумієш? Давай я зараз скажу йому все, а тоді натовчимо йому хавальник, а? Ну, цього не треба. Чого ти такий обережний, такий вихований? Йому треба дати по рогах, чесне слово. Якщо ти не хочеш, то я сам зроблю це. Грицю. Ми тільки ускладнемо ситуацію. Треба просто якось делікатно відшити його. Ну чого? Чого ти такий делікатний? Ти що, графського роду? Скажи мені краще, як справи з Юрком? Лажа, Ростику. Звідки ти знаєш? Я знаю від його лікаря. Останні аналізи тільки підтвердили. О, Господи! Все може бути. Він, до речі, сам знає все краще за нас. То значить, лажа ростику, розумієш? А тут ще й цей слимачок пхається в душі. У нас вистачить, щоб розрахуватися. Там вийде не більше, як півтори сотні. Можна я зараз викличу його на двір і дам йому по чайнику? Ти ж знаєш, я можу. Можеш, Грицю, але це справді не той випадок. Я прошу тебе. Ти докурив? Так. Ходімо? Ходімо, вип'ємо ще чогось. Слухай, а може він просто. Педераст? Висловив припущення, Мартофляк. Одне з двох. Або одне з другим.